Яку ж він її побачив? У маленькій, а вузькій шкіряній спідничці, з вирізом, із якого стирчали круглі сідниці щички. наче в ілюмінатор дивилися пухкі дитинчата в маленькому шкіряному бюзгальтері, який ледь утримував міцні та гарні груди, та високих чобітках, що поглинали її ноги до середини стегна? Краса! Нелюдська. Валерій Леонідович запалав. Але чоловіком він був обережним. Покликав Наталю і запитав. «А от дівчина така, в шкірі, вона часом не це?» «Що не це?» – не зрозуміла Наталя. «Ну, не той. Проституцією не займається?» Наталя дуже образилася за подругу. «А чого це ви всі думаєте, що коли людині фігура дозволяє носити сексуальні речі, то вона обов'язково шльондра? Це ви просто таких ніг не маєте, то й заздрите?» Такою була відповідь Наталі. «Це, щоб ви знали, наша найкраща масажистка, а не О. Якщо у вас є будь-які проблеми, за кілька сеансів вони зникнуть, як не було. Валерій сказав, що вибачається, а він не так усе зрозумів. Хоча все він зрозумів так. І радо з нею попрацював. Окей, сказала Наталія, і рвучка подалася до Віки, що відпочивала на канапі. Слухай. Тут прийшов дуже серйозний дядя. Дуже. Розумієш? Зараз ти підеш і зробиш йому масаж. І будеш старанна. Тільки я тебе дуже прошу, Віко, мовчи. Краще мовчи та зітхай. Мовчи та залишайся загадкою. Наталя побоювалася, що Віко може щось видати мовою донецьких хлопців. А з цим же дядечком краще поводитися делікатно. А яка делікатність у донецьких пацанів? Не було і немає. Немодна вона в них. Наталя, досвідчена профура, була права. Валерій полюбляв делікатність. Бо саме її йому й бракувало. На цьому місці я крекнув. До того ж, її джерелом була мовчазна дівчина з ногами, в якій б відразу закохався будь-який нафтовий шейх. Ну, спочатку їй було дуже важко, бо Віка вже тоді славилася балакучістю і гострим язиком. Аж потім вона зрозуміла, що поводитися мовчазно і пристойно вона мусить тільки з Валериком. А інших... Може крити, як хоче. Це лише додасть їй пікантності. Їхній зв'язок триває вже понад три роки. Валерій вітав Вікторію із закінченням вузу. Валерій влаштував її на роботу. Собі під бік. Щоб не вешталася дражняча чужих чоловіків, і завжди була готовою зробити Валерику масаж, коли йому припече. Провінційні зуби дуже міцні, друже, бо молоко там краще, ніж міське. Та й у зуби там дають змалку. Хочеш, не хочеш, стануть, як вовчі, ікла. І чого ж ти замовк? питає мене Ігорко, наче я все це йому розповідав, а не він мені. Е, -е! тільки вичавлюю з себе я. Наливай давай. Каже тепер Ігорко. Слухай, але ж це не найнижча посада. Як вона може її обіймати? Ну на чому вона, блін, розуміється, крім масажу простати язиком? Ну, по-перше, друже, я знаю дуже небагато жінок, котрі б розумілися на масажі простати язиком. Уже тільки це робить її майже неповторною і перетворює на цінного співробітника. А по-друге, вона має відповідний диплом, а її має відповідний чоловік. Ще є по-третє. Ти не повіриш, але вона непогано розуміється на цих клятих ПР. Чесне благородне слово. Ну, звісно, на керівника вона не тягне, але я бачив ще й не таких будурів. Чудернацькі перевтілення. Масажистка простати? Керівник величезного державного департаменту з питань піару. Мурко чує. Муркотиті Титі Мартіні. Ігорко каже, що йому треба відлити. Я кажу, чи не час нам іти спати? Ігорко каже, що це буде невічливо щодо Степана. Ну, буде він у нас якийсь занедбаний. А, згадую я про зріз стіни і бачу, що третю пляшку ми вже почали. Може, піти до якоїсь крамнички і купити щось пожерти? Ні. Якщо воно спочатку було, може, і не зайвим, то зараз. Точно ні до чого, доноситься голос Ігорка з убиральні. Слухай, а хто тобі вибрав такі грайливі фіранки на вікна? Жовті в біленькі квіточки. Це ж треба таке. Ну тільки не кажи, що це твоя ідея. Ні, не моя. «Я думав, що цю квартиру буде знято для моєї коханки, тому агент підбирав обставу хатки з урахуванням цього». «Вправний агент?» «Знав я одну жінку агента. Теж була досить вправною. Особливо щодо анального сексу, то...»